Алі Ліотмен міряв кроками свій кабінет уздовж, розпачливо гупаючи підборами обкилим. «Імовірність усе ще зростає. Вже 29,4%. Хай йому біс! Джозеф Меннерс у нас під арештом, а вона все зростає!» Зотмена лив під. Лімі відірвався від телефона. «Досі ніякого зізнання?» «Психічний зонд не виявив ніяких ознак злочинного наміру. Він, напевно, каже правду». «Що ж тоді, мультивак з божеволів?» – запитав Отман. Ожив ще один апарат. Отман, радий якійсь переміні, швиденько вийшов на відповідь. На екрані з'явилося обличчя офіцера служби запобігання. «Сер», – почав він, – «чи будуть нові вказівки щодо сім'ї менерсів?» Чи можна їм входити і виходити, як раніше? Що означає раніше? Перший наказ стосувався домашнього арешту Джозефа Менерса. Про решту сім'ї не згадувалося, сер? Гаразд. До надходження подальших вказівок поширте наказ на решту сім'ї. Сер, тут якраз заковика. Мати і старший син домагаються інформації про молодшого сина. Молодший син зник, а вони торочать, що його заарештували. Хочуть піти в штаб, щоб усе з'ясувати. Отмен нахмурився і запитав майже пошипки. «Молодший син, скільки йому?» «Шістнадцять, сер», – відповів офіцер. 16, і він зник. Не знаєте, куди?» «Йому дозволили вийти, сер. Не випускати не було наказу». «Почекайте на лінії. Нікуди не йдіть!» Отмен поставив канал на затримку, Потім обіруч учепився в своє чорне, як смола волосся, і пронизливо закричав. «Йолоп! Йолоп! Йолоп!» «Що за чорт?» – стривожено скинувся Лімі. «У нього шістнадцятирічний син», – витиснув із себе Отмен. 16-річний підліток, внесений у мультивак не самостійно, а лише як частина батькового досьє». Отмен поглядом пропікав Лімі. «Чи ж то невідомо всім?» Що до вісімнадцяти неповнолітній вносить відомості у мультивак не сам, що це робить за нього батько? Чи ж я сам того не знав, або ви? Гадаєте, мультивак мав на увазі не Джо Менерса? запитав лімі. Мультивак мав на увазі його молодшого сина, а хлопець уже зник. З оточеного потрійним кордоном будинку він спокійнісінько йде собі з відомою вам метою. Він метнувся до телефону, на другому кінці якого все ще чекав офіцер служби запобігання. Хвилинної паузи вистачило Отменові, щоб опанувати себе і прибрати холодного та впевненого виразу. Він ніколи не дозволяв собі істерії на очах в офіцера, хоч як добре це проганяло злість. «Офіцере», – сказав він, – «виявити місце перебування зниклого молодшого сина». При потребі залучити до розшуку всіх, хто є у вашому розпорядженні. Я передам належні накази будь-що знайдіть хлопця. Слухаю, сер. Зв'язок урвався. Прикиньте ще раз імовірність, Лімі. попросив отмен. Через п'ять хвилин Лімі доповів. Зменшилося до 19,6%. Зменшилося. Отмен зітхнув з полегшенням. Нарешті ми напали на слід.